Bueno, irugarren lan honetan unaI eta Juan Mari arituko dira. UnaI eta Juan Mari, ofizioka zorzeko txikian Iunabertso kantatzeko gaia aue duzue. UnaI, goizeko laurak dira eta timbrea jo dute. Ireki eta Juan Mari Munizpaala aurkitu duzu. Zure pixukidea mozkor mozkor eginda gainean dakarrela. Unai goizeko laurak dira eta timbrea jo dute. Ireki eta Juan Mari munizipala aurkitu duzu zure pixukidea mozkor mozkor eginda gainean dakarrela. Kaixo municipala bazaude bahemen, azken aldian asko zaraona etortzen. Pizu honetan bada zehozer mugitzen, gaur laguna da baina atzon izan nintzen. Bai atzo zu zenbiltzan, hor bibaka ozen, ta amaika kubata edanez hain zuzen. Eta gaur abil, beste bat kargatzen, zuen ile Ez du aguantatzen. Aguen, aguantea daukala, badiguera kutsi, Baina municipalek fundamentu gutxi. Kalean orbotata eta ez ikasi, hurrengoan tabernak mexe bez Bueno egiten dugu, gure lana bete Eta kargamentuak baita merke Eta horretarako hartu hainbat neke Gero gaizki ezaka haritzen zarete Guk municipalekin dugu arazoa Azken aldian hau da pixka bat eroa. Baina gaur hemenago positibo soa, hartuko aldugu bat azken trago txoa. tragoa ezin dut hartu behar dut abitu zuen laguna egin dut lurean aurkitu pentsatu eskero badut nahiko ameritu eta aurrerantzean, Pitu foes